Щойно покинули острів ми той, як здаля Над водою Пару і хвилю побачив Велику, і гомін Почув я. Повипускали І весла, і з рук Всі грибці з переляку Аж зашуміли вони Стечією, і враз Зупинився наш корабель Вже не гнали Його гладкотесені весла Я ж корабель Обійшов Перед кожним спиняючись мужем, товаришів підбадьорів їм мовивши слово ласкаве. Не новина для нас, друзі, в лиху потрапляти пригоду. Лихо нам нині не більше, ніж те, коли силою всіх нас злобник і клоп зачинив у печері своїй глибоченній. А й від утекти, нам, мій розум, порада й вміння, допомогли. Так само, і про це ви згадаєте лихо. Отже, послухайте й нині мене і робіть, що скажу я, сидячи при кочитах своїх моря глибокого хвилю веслами дружно грібіть, можливо, нам Зевс допоможе лихо позбутись цього і страшної умкнуть небезпеки. Отже, тобі, стерновий, я наказую. «Ти ж бережи це в думці своїй кораблем, доладним керуючи нашим, осторонь пари, і далі від хвилі цієї спрямової наш корабель та до скелі онтої види й стережися, щоб не втягнуло сюди його, і нас до біди не довівти». Так говорив я й вони, послухали слів моїх зразу. Я не згадав їм про скіллу, про лихо те неминуче, щоб з переляку і весел своїх не покидали наші товариші, і на дні корабля не сховалися раптом. Тільки на жаль тоді зовсім забув я смутливу кіркеї пересторогу жодної зброї з собою не брати. Я ж і славетну броню. Натягнув і два списи довженні, в руки узявши на ніс корабля, на передню подався палубу. Звідти бо я сподівався з'явитися мала скіла печерна, що з губу несла для супутників наших. Та не побачив нічого я тільки втомилися очі, скелю, повиту і млою, з туману весь час виглядати. З стогоном так і плачем Ми вузьку пропливали протоку, Скіла, бо там по один бік, По другий божиста харібда Грізно ковтала із моря Глибокого воду солону, А як назад викидала, Шумливо навкруг клекотіло, Мов у котлі на великім вогні і бризками піна високо вгору злітала, обидві зрошаючи скелі. А як і знову ковтала морську вона воду солону, вся відкривалась вируюча хлань, і скелі навколо грізно лунали, і на дні вже земля відкривалась глибоко, з чорним піском, і блідий охопив всіх супутників острах, з жахом. Загибелі ждучі дивилися ми на харіпту. Скіла ж в той час з корабля мого Бистрого шість ухопила товаришів, Найсильніших грибців із міцними руками. Тут на швидкий корабель Із супутників я оглянувся І тільки побачити встиг, Як високо в повітрі мелькнули Руки та ноги їх з криком Жахливим вони у востанє звали мене на ім'я, окликаючи в тузі сердечній. Так, як із виступу скелі рибалка на вудці довженні разом з поживою рибом, малим на приманку лукаву кидає в море грузилом ще й ріг і вола польового і кинута з моря на берег тріпоче сполохана риба, так над сколою й вони. У повітрі усі й тріпотіли, біля печери вона їх пожерла, вони ж все кричали й руки у смертні мочаї усе простягали до мене. Більшого жаху ніколи мої ще не бачили очі, хоч і багато зазнав я, шляхами, блукавши морськими.